asiratik azaldu izan dugu e, proiektu gunen atzetik dagoen interes handiena lagola etxe bizitzen proiektu horretan eta bizketa utela eta golp zelaia ja, ibil izan dela gehien bat e, atraktibo turistikoago bat emateko proiektuari baina nahiz eta lekarozko herritarrak eta bazten gogu dala eta laborarik ikioiek ere e, kontran egon hartzen da nafarroa osoko interes foraleko proiektu bat bezala, nazarok guztiendako e, interes komun bat izango zuena bezala, bideak eta olakoak ite, iteko aplikatzen den bada baina kasuntan erabilizan da interes pribatu batzuk elikatzeko, Badakigulako honen ondorioak ez direla, denen interesekoak izango, eta karriko dituen ondorioak gainera izango direla negatiboak. Eta horretaz erraten aldugu, proiektu hau izan dela, pixkat imposatua izan den proiektu bat bat